Așa se a elegie, afazia. Stau între doi idoli și nu pot să aleg pe niciunul. Stau între doi idoli și plouă mărunt și nu pot să aleg pe niciunul și în așteptare în lemnesc idoli în ploaia măruntă. Eu stau și nu pot să aleg între două bucăți de lemn și plouă mărunt și nu pot în putreda ploaie să aleg Stau și lemnele cele două Și arată coastele albite de ploaia măruntă Stau între două schelete de cal Și nu pot să aleg pe niciunul Stau și ploaie mărunt Topind pământul sub oasele albe Și nu pot să aleg Stau între două gropi Și ploaie mărunt Și apa roade pământul Cu dinți de șobolan înfometat Stau cu o lopată în mână între două gropi și nu pot, în ploaia măruntă, să aleg prima pe care o voi astupa o cu pământul mușcat de ploaia măruntă. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin.